Bederatzigarren unitatea, C. Eguzkiplakak lau. Guk baserrian, eguzkiplakak jarri ditugu etxeko kontsumorako. Ura berotzeko, bero galuetarako eta etxeko argia lortzeko. Eguzki ekin, euneko berrogei aurrezten dugu, eta oso gustura gaude.